Прізвище редактора «Фокусу Плюс» було «Ріг». Популярний редакційний каламбур звучав так – «Ріг уперся рогом». А поки вона не проситиме врога підвищення зарплати, продовжив одну з улюблених тем Бабкін, у нього буде гарний настрій. Це означає, що він не вимагатиме від нас подвигу, котрий допоможе підняти тираж газети «Фокус Плюс». І поки він не вимагатиме від нас усіх, наголошую на цьому усіх, подвигу, закінчив трошки ожилий бойко. Нам не доведеться знову вигатувати білого чаклуна, який твоїми, заяць, стараннями змінює свої контактні телефони щотижня і залишає їх лише у відділі соціальних проблем, де когось захопити після одинадцятої вже нереально, бо твоє після одинадцятої стосується і дванадцятої, першої, і другої години дня. Правильно, Заєць? Валя печально глянула на трійцю, зітхнула Неправильно, неправильно, тому що саме це у нас і вважається правильним. Вона хотіла розвинути тему, та її. Перервав черговий телефонний дзвінок. «Бачите?» – дівчина тицянула пальцем в апарат. «Ось не буду більше трубки брати. Візьму весь оцей телефон». Вона поклала руку на апарат. «І жбурну комусь із вас у дюндель!» Налаштована Валя Заяць була по-вовчому. Через це трійця вирішила швиденько відступити. «Брек!» – виставив перед собою руки Максим. «Один момент!» І всі твої проблеми з білим чаклуном ми сьогодні вирішимо. Легким порухом руки, додав Сєва. Працювати зовсім не хотілося, а заспокоїти валю заєць таки треба. Адже навіть якщо виникне потреба працювати, вона своїм бурчанням не сприятиме створенню робочої атмосфери тому компанія подалася у протилежний кінець приміщення, де примостилися дівчата, чий відділ займався виключно соціальними проблемами. Провівши трійцю незадоволеним поглядом, Валя якийсь час послухала телефонний дзвінок, переконалася справді шукають білого чаклуна, бо інші люди по інших справах так довго і наполегливо не дзвонять, а тоді котре, пояснивши, де і коли можна застати білого чаклуна, підвелась і пішла в коридор, де вже півроку стояв кавовий автомат. Кавовий автомат зовсім не цікавив дівчат з відділу соціальних проблем. На відміну від решти працівників «Фокусу плюс» дівчата соціального відділу, старано економили на походах до кавового автомату. В їхньому закутку стояв чайник, щодня хтось із них приносив випічку. Більше їм у житті нічого не треба. Ось і зараз вони, заливши окропом розчину каву, запивали нею кекси. Ці троє дівчат здебільшого займалися тим, що приймали дзвінки громадян, терпляче вислуховували історії, про чергову невиплачену пенсію або діряву стелю, тоді записували номери телефонів, тих від кого, на думку скаржника, залежить оперативне вирішення тієї чи іншої проблеми. Іноді по черзі намагалися додзвонитися за цими телефонами, і якщо вдавалося, представлялися і запитували, коли перестане текти стеля в квартирі за названою адресою. Отримавши відповідь на зразок «це не в нашій компетенції», дівчата писали статті такого змісту. У квартирі пенсіонерки Прокопенко вже третій місяць тече дах, а бездушний чиновник Комаров не бажає брати на себе відповідальність за таке неподобство. Якщо їм щастило і редакційний фотограф був вільним, дівчата давали йому адресу пенсіонерки Прокопенко, аби він сфотографував її на тлі залятої стелі. На цьому участь преси у вирішенні соціальних проблем громадян завершувалася. Як із понеділка народ, поцікавився Максим, скільки ображених? Вже четверо, відповіла, прожувавши Люда Марусенко. Пенсіонери, ті, в кого нема сьогодні, Бажання йти зранку по своїх районних поліклініках і ставати в черги, аби їм тиск поміряли. «На що скаржаться, громадяни України!» Сєва наче «так і треба» підкопив кекс і відкусив половину. Ніхто з дівчат нічого йому не сказав. Справді, так і треба. Двоє на ЖЕК дах тече, а в ЖЕКу бюрократи не чухаються» пояснила Оля Ольжич. «Бери ще, Це я сама пекла!» За місцеву пропозицію охоче скористався Максим. «Ай-яй-яй-яй!» – театрально зображуючи гнів, вигукнув він. «Бюрократи! Негідники! Найманці Москви! Хіба заради цих бюрократів ми мерзли на Майдані? А, мужики?» «Дякую за кексик, Оль!» «Що у вас там іще?» Дитячий майданчик. «Біля одного будинку не ремонтують», – озвалася Світлана Мудрик. І оце останній раз подзвонила тітонька. Заявила, що в країні бардак, а ми нічого не робимо. «А хто робить?» – поцікавився Сєва, прожувавши другий шматок кексу. «Ніхто нічого не робить», – сказала Світлана. «Ага!» – кивнув Бойко. «Бардак, значить!» А хто конкретно винен? Тітонька не сказала? Бойка, тобі зранку теж нема чого робити. Як і стареньким київським пенсіонерам, запитала Оля Ольжич. Тут, Оль, питання серйозне, промовив Максим. Глобальне, можна сказати. Чого конкретно вона хотіла? Когось взути за бардак? Аби наша газета написала, коли буде... «Порядок!» – пояснила Світлана. «Через місяць!» – упевнено заявив Бабкін. «Що? Через місяць!» – не второпила Люда Марусенко. «Порядок буде через місяць, так і кажіть їй, та всім, хто дзвонить. За місяць багато чого може статися». Дівчата дружно знизали плечима. Пенсіонери залишали якісь телефони своїх кривників, – запитав Бойко. – Особливо мене цікавлять координати отих бездушних жеків. Взагалі, дуже добре було б, аби ці громадяни лишали телефони начальників, куди повинні подзвонити з редакції газети і навести лад. Люда Марусенко мовчки підсунула йому клаптик паперу. Бойко не помилився.